Doina pentru crucea inimii. Doamne, curăță inima mea cu roua harului și aprinde în ea lumina dorului ca un dar al iubilitării. Doamne, deschide în inimă ochiul minții ca în liniște să mă potruga când ochiul tău mă va cerceta. Doamne, fă din inima mea țarina Ta și seamănă în ea sămânța Ta ca să rodească viața Ta. Doamne, adu în inimă mărgăritarul cuvântului Tău și comala Ta ca să o pot găsi și dezgropa. Doamne, să dește în inimă pomul vieții ca să-mi aducă dorul și veșnicia tinereții. Doamne, pogoară în inimă icoana Ta ca să se umple de dorul și de dragostea Ta. Doamne, zidește-mi în inimă biserica Ta și vin ca în ea ca să se împlinească făgăduința Ta. Doamne, schimbă în lumină inima mea și așează în ea împărăția Ta ca să auzi glasul dorului doinind în ea. Doamne, scoate smochinul cel neroditor din inima neamului nostru și făsă să rodească măslinul Tău la timpul care îi este rostul. Doamne, făsă să ți aducă rod bogat măslinul neamului nostru din jertfa necurmată sădită în crucea care de două mii de ani o poartă. Doamne, fă care ta cea luminată din inima mea și poartă pentru neamul tău, ca să se adune în părăția sfinților în ea. Doamne, fă un pod de raze din inima mea ca să treacă la tine neamul nostru în părăția ta. Doamne, fă ca smirna smereniei cea ce tine să ardă în ruga mea ca să o aducă îngerii în fața ta. Lacrima pentru cununa crucii Doamne, cununa crucii purtată timp de două de ani, neamul nostru ție ți-a închinat, pentru că odată cu noi ai fost tălhărit, lovit, hulit, păzucorit, scuipat, depădat, furat, de aceea sabia cuvântului tău pe care l-ai rostit, de ei ne-a despărțit și la dreapta ta să venim. Ne-am grăbit.